Nieuus in Afrikaans. Goeiemôre en hartlik welkom by ISKA Radio. My naam is Koorie met vandag se nuus 8. Hier is 'n paar noodbrigte. Daar's 'n op die R102 tussen Ittiybe en Sharkskloor area. Nou in Ie Giozini ook, gebruik asseblief alternatieve routes. Daar is ook een prothese opso, optoog op die R59 in Seboeking, vir my asseblief die area daar. Daar is geblokkeer, vir oogend in Hamans, Amanskral area, die pad, daar dat mense verzichtig moet in die area. Daar is brande wat gestig is op die pad, daar inwoners wat aan die media vertel het, dat mense verzichtig moet wees in die area. Shaka's Kral is een no-go zone Daar is gewelddadige protes actie aan die gang Brandende bande recht oor die pad, paaie Dit is al reeds in ictb Die R102 is gaan vanaf omlali En na die noordelijke richting toe ictb Gebruik alternatieve routes daar In Porto elizabeth is daar rapporte van mass protestaksies by Jody Square, dit is by die gemeenskap, uh, waar die gemeenskap vanaf woord uh, 22 veroogend hierdie protestaksies in die gang het, die situasie daar word opgehou. Die Nies, so wat 200.000 postes lang gedrang wees, indien die land aanstaande maand tot is afgegradeer word. Die hoofdekonome Bystandertbank Goolem Ballum het die waarschuwing tijdens een mediasessie oor ‘n mondelike afgradering gerig. Hy hou voel dat die afgradering Zuid-Afrika in een recessie sal val. Die graderingsagentskap Standard Poor sal na verwachting op 3 juni sy kredietgradering van Zuid-Afrika hersien. Politieke partij het die aanstelling van rechter Bees en as waar die neemende adjankere oefrechter verwelkom. President Jacob Zuma het gister aangekondig dat die kabinde in die posalwarium tot die permanente aanstelling gemaakt word na die uitrede van die kang Moseneke. Moseneke het die pos adjank oefrechter 14 jaar beklee en het vrijdag uitgetree. Sowel die ANC as die DA, C en het n uitgebreide ervaring as jurist. Die DA's gekleines Breitenbach sê in die kabende het in die getoon dat sy sonder vrees of vooroordeel oordeel optree. Die presidensie sê in die verklaring, hy is oortuig daarvan dat die hoogrechtshof over verskyde aspekte gefakte gefakteur het in die beslissing verlede maand dat die ter, ter, terseiders terstelling van korruptie aanklachte tegen president Zuma irrationeel was. Hy sê hy meen dat daar een redelike kans is dat sy aanzoek om appel sal slaag. Die presidensie het gister laat een verklaring bekend bekendgemaak dat Zuma dokumente by die hof ingedien het om aanzoek te doen om verlof tot appel ten die beslissing. Die Nationale Vervolgingsezag het ook gister bekend bekendgemaak dat hy ten die hofbeslissing gaan appeleer en dat die besluit van 29 moet ersien word. Die NVG het destijd 783 korruptie korups anklagte die in Zuma laat vaar. Die DA's woordvoeder oor Finansies David Mayneer sê die partij win rechtsadvies in na die onthudding dat die Syreti-Komissie bijkans 140 miljoen rand gekoos het. Die cijfer is in die parlementaire antwoord bekend bekendgemaak. President Zuma het so wat een maand gelede die komissiese verslag vrygestel waarin bevind is dat daar niks onbehoorliks aan die staatse kant met die wapentransaktsie van 1999 was nie. Meneer sy miljoene rent is vermors op een verslag wat hy sê ten doel gehad het om die regering te verontskuldig. Die onteindingswetsontwerp word veroogend aan die parlamentskomitee oor openbare werke voorgelee. Die Nationale Raad van Provincies het die wetsontwerp vlede week goedgekeerde na weisigings dier sy gekoose komitee oorzaak en ekonomise ontwikkeling aangebring is. Een van die doelwitte van die wetsontwerp is om die minister van die openbare werke te machtig om eindom namens die staat te ontein. Indien die komitee die weisigings aan die wetsontwerp aanvaar sal dit na pristine zomaar gesteer word vir promuligering. Twee verdachters verskyn vir oogend in die Landershof op Wellington op Wellington in die weeskap in verband om die moord op die skryver Winnie Rust. Die 77-jarige skryver is bijkans 2 jaar gelede na huis in Wellington dood aangetreef. Die twee mans Nigel Plaikies en Johannes Plaikies word van die moord verdink. Rust die die jongste van 2 die twee Nigel Plaikies geldlik ondersteun. Die departement van visserij het die strafrechtelike aanklag en die 100 bemanningslede van die drie Chinese bote ingedien, wat vroor van dies week in die Oost-Londense haven in die Oostkap vastgetrek is. Die vaartu is tijdens een seepatrolee door die Stavrikaanse vloot aangekeer, op die vermoede dat hulle ontwettig toe kan Toe Twee van hulle is tijdens die jaagtoog vastgetrek. Die derde boot is op pad terug na die hawe onderskip. Die drie bote het, het, hulle, het hulle tussen hulle beinens 600 ton tjokka aan boord gehad. Laasden is buitenlandse nes, die VSA in Vietnam het die ooreenkomst onderteken ingevolge waarvan die Amerikaanse vredeskorps vir die eerste keer in Vietnam sal kan werk. Die ooreenkomst is onderteken tydens die bezoek van Barack Obama aan die land. Onderhandings om die vredeskorps in die land toe te laat, die reeds bykans in dekade. Die ooreenkomst is deel van 'n proces om die betrekkingen tussen die lande te normaliseer na die Vietnamoorlog in die jare 60. Een paar handelslutse vir ons by die temperatuur in die land komt.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 Jy maas soek jy op jy cellfoon nee, man, jy die verdonde sy Weet Dit was dit ding wat jy kan omstaat maak Dit is USL services South Africa So jy die ouwens, die zero downtime Die beste teams 24 en 8 uur, ek sê, is die belangstelling DJ Die eie radiostatie, koop dat hulle Die kracht kan maar afgaan Nik sy nie, alles is veilig van die stad af en ek is van die, hoe kan ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat is, wat moet ek, ek doen. Nu hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n af. En ek sê jou, ek gaan nie dit in die dorp, nou hoor ek op die dierm. kryf jou DSL services dan gaan jou eindel. MUZIEK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 jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area en goudting Sukkel jy met geëte afvoerpijpe stormwaterpijpe rioolpijpe by winkels of wil jy jou winkel net optolie commercieel of industrieel nie sikkel nie ICS specialist tot jou redding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 Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit er een reen of zonskijn vandag? Die temperatuur in die hoofdcentra van die land, soos dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolken warm, met lichte reen en een minimum van 27 met een maximum van 34. Nalspreid, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 28. Pretoria, mooi weer met een minimum van 10 en een maximum van 22. Johannesburg, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 19. Vereniging, mooi weer met een minimum van 8 en een maximum van 21. Bloemfontein, Mooi weer met een minimum van 8 en een maximum van 21. Durban, Mooi weer met een minimum van 18 en een maximum van 30. Ristenburg, Mooi weer met een minimum van 8 en een maximum van 22. Oeslanden, gedeeltelijk bevolk met een minimum van 16 en een maximum van 23. Kaapstad, Gedeeltelik bewoek met een minimum van 11 en een maximum van 19. Abington, mooi weer met een minimum van 9 en een maximum van 19. Sutherland: gedeeltelik bevok met een minimum van 1 en een maximum van 12. Laastens, Port Elizabeth mooi weer met een minimum van 13 en een maximum van 20 net weer die noodperigte, wees asblief verzichtig in die volgende areas, op die R102, R1 is daar protest actie tussen IctB en Jacques Kral area, nou en EGiosini ook, gebruik asblief alternatieve routes, nie die R102 nie. Daar is protest opstoog op die R59 by die Sebo King area, vir die hele area daar ook asblief. Daar is ook vir oogend paai geblokkeer in die Amenskral area daar word vieren op die pad aangesteek en mense moet asblief virzichtig wees in die Amenskral area vir my eder die area vir jou eie veiligheid Shaka'skral is die no-go zone daar is 'n publieke protest wat wat gewelddadig is mense brandpande en dit is reeds by ICTB die R102 word geaffekteerd vanaf oom Lali na, in die noordelike richting na ECTB toe. In Porte Lisbeth is daar uh, rapporte van mas, masseaksies by Njoli Square dier die gemeenskap lede van Woord 22 veroogend. Hulle hou die situasie daad op en daar sal meer nes volg oor dit. Indien jy nie noodberigte het of enige nies het, laat weet ons asjeblief. Dit is die einde van veroogendse nies en weerberig. Stuur gerus nies en indigting van belang in jou area vir ons, en dien jou program wil aanbied en een extra geldje wil verdien, kontak ons ook. Belanglik, ons het ook jou hulp nodig en jou ondersteuning nodig, en dien jy jou bezigheid op SHK radio wil adverteer, kontak ons by nies, by sikradio.com En die nie volks eie bezigheid het, maak ook gerust gebruik van ons webwerf www.v.co.za Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons het tans Nies en Weerbrug de om 8 uur in die ochendem en die middag 1 uur het ons ons kinderhoekie met ons bak en brou program. Ons het ook eers van moore af nie soos vandag soos ons gaat vertier het nie ons program met Mariska de Leen met die naam met dit wat het saak maak, 3 uur elke middag, onthoud het is van moore middag 3 uur af nie vandag nie ons het maandag aande ons bosoorlog reeks om 8 uur saans, dinsdag aande ons actuele program oor ons boere geskiednis woensdag aande het ons ons program met aktieele brokies in die nies en donderaande het ons ons program met Pieter van Seilhooset die versloekprogram stier jou boodskapies vir hom as daar iemand is wat daar herdenking vier, verjaardag, of of toksiek is in die hospital en thuis stier vir hom die boodskapie wat hy oor die licht sal lees en jou likkie van jou kiese sal speel vir die perspeciale mense Vredaande Het ons program speciaal vir enkel lopenis Soek jy dagsoveel boekie In samenwerking met maakie.com Jy hoef nie alleen te wees nie Laat ons jou help om die cinemaat van jou te vind Saterdag aand om 7 Het ons ons muziek met DJ Elkie Hou een pin en papier by die rand, hy speel so 10 tot 12 liekies, waarin daar woorde geverseek is, wat deel uitmaak van die leidraad. Jy moet een sekere letter van die woord neem, om aan die einde van die spielekie, een naam van een dorp of een plek, of een ander woord te vorm, en het is groot pret. Jy kan op die kleedskamer gesels met DJ Elkie, waar hy met jou sal gesels, terwijl hy die leidraad speel. Ons het ook een oop Skype klitsgroep opgemaak en die nie met medelijsterars en die omroepers op die lucht wil gesels op Skype, sluit aan by ons oop klitskamer, kyk net vir SAIK Skype klits en sluit aan by die groepie. Sondag andom sê weet ons teenskloete Jan Dieriks en Willem die ouwman van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die Boervolk jy kon ook vraag vir ons saamgesels op ons leedskamer ongelukkig kon ons die laaste drie weke nie uitsaai nie as gevolg van technische probleme met teense rekenaar ons hoop dat dit binnenkort herstel sal wees hou geris ons Facebookbladdoop vir ons programme en so groet ek Corrie tot met 1 uur vir die kinderhoekie en die pak en proeprogram waar je recepte kan uitdeel een liefde oogend verder en ek speel uit met een ouwe leekie van Garpotgeter die Baba Boogie doen sommer die Baba Boogie salm daar lekker oogend verder, tot ziens <treeks> <treeks> om Baba's op te pas is vir haar nooit te veel Want het is altijd daarom in haar vreugde deel En daar sê ook die wat altijd ons harte stil As hy s'n Die babas bij me taal is werkelijk muzikaal Want groe geluidjes is muziek in babastaal En elke keer als ek net wat haar er buikjes kaal Dan s'n heet Hoewel geen van hulle aan my wil Bemin ek toch die meisie wat al baie enke stoot, Want sy is ook mooi en mollig met bruin oor so groot, En ons enke, in... A duikie saam daar net nie vir ons twee, Want as sy na my kan toe, Duf, gee, ek, dree, Dan gaan die oukie en sy vliegie aan die skree, En hy zet, Geluikies is muziek in babataal En elke keer as ek net wat aan bouwkies kaal Danse my <lacht> Hoewel keer een van hulle aan my behoort Bemin ek toch die meisie wat wil baanties toe Want sy is ook mooi en mollig met oor bruin en fruit En ons ding <lacht> As ons ook een dag een net wat aan ons behoort dan sal daar vir ons wees net een van sy soort, saam sal ons syng as ek en jy die baai die stoot. en ons sal syng,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 af te dit is die hele organisatie toe begin het. Wat is doen is ons maak water bij mekaar, wat geskenk hoort van die publiek, en dan zo wil ons te proberen door de getuisterde gebied. Sief me, wat een is daar op die die grootste noot? Op die oomlik die grootste noot, op die grootste, die kwelpunt van die klomp op die oomlik is groenstad. Maar ons heet ook Jaggersfontein, Koffiefontein, Vrijheid, Brandvleid, Louisefontein, Velandvrijstaat, Lampopo, Noordkap, KwaZulu, World En jy en verskaf in al hierdie aardies op die oomlik water That is Dis correct ja, ons verskaf in die nie water, nie die publiek verskaapt die water, ons kree dit maar net op die punte uit, dit kom van die publiek af. en ek sien in Kroenstad is die nood so groot dat die hospitaan nie operaties kan doen nie, omdat daar nie water is nie en dat die arias daar so nie drinkwater het nie. Dit is correct, ja ons het vir ogen die boodschap gekregen van die hospitaal so ons voorbeel nou so groot moeilijk wat water uit kree. En waarin kan die mense gaan om te help, Dion? Die beste is om op die Facebookblad en dan alle inlichting sal hulle daar kree en dan al kan hulle ook alle vraag, vraag en daar sal so, hulle gehelp word. Jy kan al die contactnommers en die aflaai punte en al die besondere die daar krijg. Jy net vir my wie die Facebook-bladse naam wat die mense hierin kan gaan? Is Water Shortage South Africa. En daar sal jy alle inrichting krij waar die aflaai is en waarom jy kan help. Jy sê jy moet het vervoer naar die areas toe. Jy het sekere groot probleem met die vervoer op die oomlik. Is daar enige mense wat daar kan help met die vervoer? Dat vervoer is vir ons een probleem. Um, wat my besef is dat die jylle organisatie word bedrijfd door is. Van die ene wat die water gaan afleid, tot die ene wat die water skenk. Alles is bijwillig en ons maak staat op die publiek om ons te help. Vervoer op die oomlik is vir ons een so probleem. Jy goed, so, as amal wat wil help en vervoer of kan help en vervoer, sal jy dit waardeer na die verskillende areas toe. En hulle kan seker ook na die Facebook-platte gaan om te vraag, waar kan help en al die inlichting daar krijg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 Spookblad sal kry in hulle areas neem. Dit is korrekt ja, ons val dat die, die wat kan hulle persieele beskikbaar stel vir aflaai dat die gemeenschap in hulle area mis in waar hulle kan aflaai en dan ook van daar af en toe moontlik dit by die, om by, by mekaar punt kry van waar ons twee boete is sit en vervoer na die areas die wat het nodig is. So op hierdie stelom is dit man net een paar van wat op die oomlik om die wat op die oomlik probeer om die waterblad in die areas te kry waar die noot groot is. En dit is recht, ja. Fantastisch, ons kan een beroep op allemaal doen om enig iets waarmee jullie kan help van water voer te help om hierdie area's te helpen. Dit is een fantastische actie van jullie om allemaal door te krijg dat die een mens die ander kan helpen. Soos jy sê, volgende keer is dit ook een van ons wat na situasie is, dan moet ons nou die staat maak op iemand anders sal, nie waar nie. Net soos wat jy daar sê, ek weet gedink vier, vijf jaar te laat ons gaan water bij mekaar maak om door mense uit te deel dis het ons elke dag het ganges maar selfspreker dan park ons is in die posisie om te kan help ons kan 'n verskil maak as ons net saam staan en ons kan niks By dankie Dion gaan na wie is is op se Facebook bladsy al die besonderhede is daar in 'n apposblief vir hierdie mense waar hulle in hierdie watertekort is baie dankie Dion inhou asseblief jy daandeer te oop al is dit net 'n 10 randjie of dalk 'n 2 liter water bottel help des al ons vra